que eh, hi ha un bon índex de valoració eh, per part del ciutadà de l'assistència que dona Germans Tries, i aquí, i aquí hi han dues coses que han sortit aquest any que crec que són rellevants. Eh, una és una enquesta de satisfacció que va sortir, si no recordo malament, doncs, a, a mitjans de l'any, en què donava eh, un, una nota altíssima de valoració del, eh, dels usuaris cap a l'hospital en els diferents àmbits, sí. I, un, i una segona és l'acreditació, els resultats de l'acreditació de qualitat de l'hospital, que és un sistema de puntuació per veure en quins àmbits doncs es pot millorar i en quins no, que l'hospital obté aquest any també una puntuació molt, mala de manera que jo crec que, que això no vol dir que no tinguem mol, molts aspectes en què cal treballar i en què cal millorar, però, però crec que, que hem aconseguit, eh, de moment, una cosa eh, com a mínim interessant, i ho hem fet tenint molta, molta cura, que això afectés al mínim les persones en quant, en número de contractes. Uh -huh. D'altra banda, una altra de les mesures que també és força conseqüent de la crisi, però que alhora és un, un, una fita important i una cosa positiva, és aquesta qüestió d'optimitzar l'ús dels medicaments, de racionalitzar d'alguna manera també aquest ús, no? Fins ara semblava que en èpoques d'abundància doncs, tirava molt de medicament, inversió, més, més i ha arribat un moment que s'ha de posar fre i optimitzar també aquest ús dels medicaments Mira, a veure és veritat que a vegades quan algú diu que ha optimitzat l'ús dels medicaments doncs sembla que, que en algun moment s'hagi fet un sobreús molt important. És veritat que eh, quan, quan algú parla a nivell de la família doncs observa no? que hi ha molta, molta gent que pren gran quantitat de medicació alguna que a vegades doncs fins i tot l'apren i en canvi doncs no queda clar quan va ser l'últim control que li van fer i li van dir que realment l'havia d'aprendre, per tant hi ha una feina molt de l'atenció primària que ha fet amb extraordinària eh, precisió per tal de veure quines indicacions sí, si, si, quines no i a nivell del medicament més complex simplement doncs, hem volgut adaptar-nos al que són Uh, les guies de bona pràctica clínica, de que tot allò que es pauti doncs, qui necessiti una medicació d'altíssim uh, cost la tingui, però això vingui avalat perquè hi ha literatura i, i hi, han, uh, hi han diferents uh, assajos i, i, uh, i proves que avalin que aquella medicació serveix per aquella malaltia i que té bons resultats. I, per tant, que, que sí que en aquest aspecte, doncs, ha fet una feina servei a servei, fàrmac a fàrmac del cost, perquè les indicacions siguin les que toquen, ni una més, però tampoc ni una menys, no?, que jo crec que aquí està la... en part la gràcia, i també d'optimització de, de dosi, de, de veure que a vegades tu tens un, un indicador, i això doncs hi ha medicaments que, que saps que tu els has de donar, i després hi ha un indicador que et diu, si estàs entre aquesta xifra i aquesta xifra estàs bé, doncs aconseguir que la gran majoria de gent estigui en aquesta xifra i no hi hagi gent... Que, que el nidó no, que estigui una mica passada o una mica per sota no? s'ha fet peineta molt molt molt molt molt assistencial de molta, de molta precisió per part de moltíssima gent de la, a, a la casa uh -huh. I, i després també hi ha una part eh, rellevant especialment doncs, en, en l'àmbit quirúrgic aquí sí que podem dir nosaltres i, i, i ve ser sou una mica el termòmetre i, i parleu amb la gent doncs que eh, el, les llistes d'espera de l'hospital que no són baixes però eh, eh, però són inferiors a les que teníem l'any anterior i l'activitat quirúrgica aquest any ha pujat respecte a l'activitat de l'any anterior i hem intentat que aprofitar les hores de quiròfan al màxim, és a dir, que tot allò que eren circuits, doncs, de, uh, el temps que es tarda a baixar a preparar un malalt a que estiguin tots els de l'equip que marxin a la neteja entremig anar escurçant uh, temps perquè al final, en el mateix bloc hi càpiga una mica més d'activitat. No? Per tant, bueno i ho he passat molt malament també perquè les mesures són molt dures, però al final s'hi ha de veure una oportunitat de millorar sempre en qualsevol situació a la vida. Doncs jo em quedaria amb aquesta dada, malgrat les retallades dels hospitals, i en aquest cas, el de l'Hospital Germans, Tries i Pujol, la retallada no ha afectat a la qualitat del servei, inclús el servei ha millorat. Nosaltres ho hem volgut parlar amb el director de l'Hospital Germans, Trias i Pujol de Badalona, el senyor Jordi Ara, que agraï moltíssim les seves paraules. Moltes gràcies. A vosaltres. Adéu, bon dia. Adéu. Són dos quarts de deu. Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. L'Ajuntament de Tiana ha aplicat algunes mesures per evitar les glaçades a la vila durant l'onada de fred que viu aquests dies Catalunya. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Tiana ha posat en marxa mesures per evitar les gelades que aquests dies afecten la nostra vila. De manera conjunta amb la policia local, el consistori demana extramar les precaucions, sobretot al volant, i dona diversos consells per evitar alguns accidents habituals durant l'onada de fred que viu aquests dies al territori català. La Societat Coral Joventut Tienenca celebra aquest diumenge al Nadal amb el seu tradicional concert de les festes. Aquesta vegada la proposta s'ha convertit en tot un repte perquè la peça protagonista de la cantada serà ni més ni menys que la complexa glòria de Vivaldi. Els hospitals tanquen un dels anys més complicats després de les retallades aplicades per la Generalitat el mes de juny quan va aprovar un pla d'ajust pressupostari que reduïa un 3,2% els concerts amb les empreses i entitats que gestionen els centres. Malgrat aquesta reducció, els hospitals de la comarca han fet mans i mànigues perquè l'usuari no s'hagi sentit perjudicat. I l'actualitat esportiva d'aquest proper cap de setmana ve marcada pel partit que enfrontarà l'Argentona i el bàsquet Tiana, que decidirà el líder de la segona territorial de bàsquet. El voleibol Tiana també té un compromís important davant el viking Boli Prat, que podria situar les tianenques a la tercera posició si aconsegueix la victòria. Tiana, primera hora. Notícies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 mentre conduïm. En aquest sentit, no cal dir que és imprescindible reforçar la protecció envers el fred i el fort vent que pot bufar aquestes jornades amb una indumentària dient, Cal anar tapats, sobretot, de la cara i el cap. Durant aquesta onada de fred, cal tenir especial cura dels nadons, la gent gran i persones amb mobilitat reduïda, els quals no poden passar llargues estones fora de casa. Els vehicles, a banda d'evitar els trajectes en solitari i de nit, i circular preferentment per les vies principals i autopistes, cal dur cadenes, llanterna i una manta de viatge. Malgrat no patir un temporal tan brusc com el de fa uns mesos, l'Ajuntament de Tiana ha optat per interrompre de manera temporal el rec per aspersió i, d'aquesta manera, reduir el risc de gelades. Ens dona més detalls al cap de la policia local de Tiana, Joan Guerrero. Durant el dia, amb el sol, doncs ajuda que la sensació no sigui aquesta. De totes formes, un parell de notes només apuntar dues coses. Eh, L'Ajuntament, el la... Departament d'Obres i Serveis, eh, ha restringit el tema de, de rec, dispersós i de rec de jardins i, i carrers per evitar les, les gelades nocturnes. i en aquest sentit, doncs L'única cosa que podia apuntar és que, que tant és bienes com es con de vehicles que vagin en, en compte amb el, a les hores nocturnes per a formació de placats de gel, és la cosa més és rellevant què podria passar davant d'aquesta situació. Dins dels domicilis i equipaments, cal fer un ús correcte dels sistemes de calafaxió i desconnectar tots aquells aparells elèctrics que no siguin necessaris. Si s'escau, cal disposar de suficient combustible i revisar les llars de foc. De fet, Joan Guerrero explica que ja s'ha hagut de realitzar una actuació degut a la mala combustió d'una xemeneia. Per exemple, vam tenir un cas d'una xemeneia que es posava en marxa pel primer cop i l'accés la, a l'entrada va ser... Bueno, va ser molt forta perquè, com si ve, van cremar la casa, no?, perquè van, van posar molta llenya, bueno, evitar aquestes històries, no cal tampoc posar les estufes al 100%, és a dir, tampoc cal, cal gastar tant tan, tan d'energia. Per la seva banda, el Consell Comarcal del Maresme informa puntualment als ajuntaments i a les policies locals de la situació d'alerta que viu la comarca com a conseqüència de les baixes temperatures. La previsió indica que a la costa s'arriba als 0 graus i a les zones d'interior les temperatures poden arribar fins als menys 5.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 No serà l'única peça que es podrà veure i les Nadales, com ja és tradició, també prendran protagonisme dins un dels actes més tradicionals del Nadal a Tiana. Tot i això, l'aposta d'un quartet de cambra amb el Gloria de Vivaldi ha significat una gran tasca de preparació per part dels integrants del coro. La presidenta de la Societat Coral Joventut Tianenca, F. Merlos explica que els assajos de Gloria van començar fa més d'un any i que han estat preparant l'estrena fins als últims dies. déu nhi ha costat una miqueta, però bé... Bueno, uh... Ara eh, estem molt contents. Sí, esperem que ens surti bé i vam tenir assaig amb els músics. Bueno, <ríe> ah, anem fent. A veure, de fet, aquesta, aquesta peça la vam començar ja fa potser un parell o tres d'anys, eh? cantar per un concert que, es va, que va fer la Creu Roja Quitiana. Però en aquell moment vam cantar dos, dos trossets només de, de tota la glòria. I després ho vam deixar perquè vam tenir actuacions i coses i va quedar... Penjat. Però ara potser hem estat quasi un any. Eh? Si voleu sentir i gaudir la glòria d'Avi i les Nadales més tradicionals amb les veus de la Societat Coral Joventut Tianenca, teniu una cita aquest diumenge a partir de dos quarts de set de la tarda a la sala Albènis del Casal. Tiana, primera hora.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 quan va aprovar un pla d'ajust pressupostari que reduïa en un 3,2% els concerts amb les empreses i entitats que gestionen els centres. Malgrat aquesta reducció, els hospitals de la comarca han fet mans i mànigues perquè l'usuari no s'hagi sentit perjudicat. El director de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Jordi Ara, reconeix la dificultat que han tingut els centres aquest 2010, però agraeix l'esforç dels treballadors i pacients per aconseguir que el servei no hagi perdut la qualitat, tot i la reducció pressupostària. Crec que eh, nosaltres, a, a nivell... Germans hem fet una cosa interessant, que és eh, les dades d'activitat global de l'hospital, de que s'està a punt de tancar l'any, doncs podem dir que les dades globals són que hem fet la mateixa activitat en alguns àmbits i en alguns altres hem incrementat activitat. O sigui, hi ha hospitals que, que poden tenir decrements d'activitat, nosaltres no. Hem incrementat l'activitat i a més hem tingut eh, la sort i, i la col·laboració de tothom per fer-ho amb menys amb recursos dels que havíem tingut amb anys anteriors per, per poder fer aquesta feina. Malgrat no quantificar la caiguda del pressupost del centre, els germans Trias i Pujol també ha apostat per fer un ús eficient dels medicaments, controlant sobretot els més cars. D'altra banda, la coordinació amb els centres de primària per no duplicar pacients s'ha sumat a aquest objectiu estalviador. Can Rutí també viu aquest 2010 un any de reformes que l'han obligat a crear fórmules imaginatives perquè l'assistència no es veiés afectada. Jordi Ara, qui es mostra molt satisfet per la bona resposta del personal mèdic, destaca algunes de les mesures aplicades com ara un ús més eficient dels medicaments o disminuir els períodes d'hospitalització. Si en algun moment faltaven llits, doncs, eh, evidentment s'han però quan en algun moment ens sobren, doncs, eh, també es poden tancar i sobretot perquè hem entendit que tot allò que no sigui necessari fer-ho ingressat doncs ho fem a fora. Hi ha altres mesures també eh, eh, importants que són d'optimització de l'estada de l'hospital, que els malalts no s'estiguin més dies dels que siguin necessaris. Hem aconseguit reduir l'estada de l'hospital encara que hagi augmentat la complexitat molt dels malalts. El fet de reduir l'estat d'on no hem vist que impliqui que hi hagi més reingressos. Altres mesures aplicades pels hospitals més pròxims han estat allargar la vida útil dels aparells al màxim, fer aturades selectives de la climatització o bé negociar a la baixa els preus del material o dels contractes de neteja, restauració o manteniment. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Radio Tiana. Tiana, primera hora. Notícies. La sala albenis del casal de Tiana acull aquesta tarda en una doble sessió al Festival de Nadal. D'aquesta manera, el centre portarà a l'escenari tot allò que s'ha anat treballant a l'escola durant els últims mesos. S'hi podran veure tot tipus de propostes amb una clara intenció de viure a l'esperit nadalenc i participaran un centenar de persones entre el gran gruix d'alumnes i els professors que ajudaran a donar dinamisme a l'acte gràcies a l'acompanyament musical de les peces. De fet, els mestres s'han animat i també oferiran la seva pròpia representació dins el festival. Es tracta, en definitiva, de donar forma a tot el que s'ha anat ensenyant als alumnes durant el primer trimestre del curs, malgrat no tractar-se de l'objectiu final de l'Escola de Música i Dansa Municipal. De fet, els més petits de l'escola no participaran aquesta tarda al festival. Ho faran les nenes i els nens a partir dels sis anys, que de manera conjunta amb els professors i professores del centre han preparat un concert d'una hora de durada, una proposta mena i àgil, com explica una de les responsables de l'escola de música i dansa, Mercè Montfort. Intentem fer un concert que integri la música i dansa, que és l'esperit de l'escola, de fer una escola conjunta. I aquest any més que mai, perquè aquest any totes les peces que ballaran els alumnes de dansa de l'escola estan acompanyades en directe per músics, també alumnes i professors de l'escola i oferirem un concert no molt llarg, eh, d'una durada aproximada d'una hora, però jo crec que serà àgil, amè, i molt variat. Les Nadales seran protagonistes en el festival, però també hi haurà altres peces on interactuaran músics i ballarins en una aposta per fer coincidir allò més tradicional de les festes. Per gaudir d'aquest festival i de la feina realitzada en el dia a dia de l'Escola de Música i Dansa de Tiana, podreu fer-ho en dos horaris diferents o per partida doble. Les cita és a les 6 o bé a les 8 de la tarda a la sala Albènis. El casino de Tiana clou aquesta nit els actes del centenari coincidint amb l'inici de les festes. En aquest sentit, l'entitat ha apostat per agrupar dos actes en una mateixa nit. D'una banda, hi haurà la cantada de la Societat Coral Joventut Tianenca i una festa al Cucodrulu oberta a tots els tianencs i tianenques. La coordinadora del casino de Tiana, Sílvia Marín, explica com s'estructurarà aquesta doble proposta que servirà per acomiadar els actes del centenari. Convoquem a tot el poble per fer la cloenda del centenari i també per començar la gran actuació de la Societat Coral Joventut Tianenca, que ens cantarà les nadades per celebrar també l'inici d'aquestes festes nadalenques a la nostra sala del Cocodrulo. Hi ha dos parts del coro eh, i serà format per un quartet de cambra, un quartet de cor, solistes i la coral. Serà un acte que durarà una hora, hora i quart i després deixarem que, bueno, que la gent ja pugui sopar pel poble i a les 12 de la nit obrirem la sala cocodrulu gratuïtament per tothom. Sílvia Marín fa un balanç molt positiu dels actes celebrats en el centenari del Casino i agraeix als participants i les autoritats la seva implicació amb aquesta efemèride que ha posat de manifest la vitalitat de l'entitat. Radio Tiana, Notícies, Esports. L'actualitat esportiva d'aquest proper cap de setmana ve marcada pel partit que enfrontarà l'Argentona i el bàsquet Tiana, que decidirà el líder solitari de la segona territorial de bàsquet. El voleibol Tiana també té un compromís important davant el vikingbol i Prat per consolidar-se la part d'arte de la taula. D'altra banda, el Centre Cultural i Esportiu Tiana i l'Associació de Futbol Sala la Conreria porten una ratxa negativa de resultats i intentaran eludir la part baixa de la classificació. Comencem pel bàsquet tiana, que dissabte a dos quarts de cinc de la tarda jugarà un dels partits més importants i esperats de l'any. Els tianencs intentaran guanyar el camp de l'Argentona i situar-se com a líder en solitari després d'haver-li aguantat el pols als locals durant 12 jornades. Només l'aberrage total ha impedit que fins ara els tianencs puguin ser els capdavanters de la categoria. Emilio Martínez, entrenador dels tianencs, destaca la defensa com el factor que pot desequilibrar el partit. Penso que guanyarà el, el d'equip dels dos que millor defensi que perquè són, tant ells com nosaltres són dos equips molt ofensius, que fem molts triples i que tenim molt mà des de fora i tal, i jo penso que dels dos, l'equip que millor defensi, que sigui capaç d'impulsar la defensa d'aquí contrari, guanyarà. Continuem amb el voleibol Tiana, que aquest cap de setmana tindrà l'oportunitat de situar-se tercer a la classificació si aconsegueix la victòria a domicili contra el viking vòley Prat, que ara mateix està empatat a punts amb les tianenques. Les nostres jugadores venien de perdre contra els capdavanters de la Lliga, el Bordils i el Premià de Adal, abans de la victòria a la jornada passada contra el Sant Boi. Per tant, volen confirmar la recuperació anímica i de resultats de l'equip guanyant a les del Baix Llobregat. D'altra banda, l'Associació de Futbol Sala a la Conreria tindrà una bona ocasió per sortir de la crisi de resultats en què s'ha vist immers després de perdre els últims quatre partits de Lliga. El rival d'aquest proper cap de setmana, el Can Cullàs, es troba a la part d'alterna de la classificació i pot ser una oportunitat per evitar la zona baixa. Antoni Bravo, coordinador del club, desconfia de l'ús de l'altre futbol per part del rival. És un equip tècnicament molt bo, però a més a més és un equip duríssim en quant al joc i en quant a la figura de l'àrbit, perquè estan pressionant l'àrbitre des del primer minut i so, bueno, a vegades són equips una mica macarres, com diem, i si sumes tot, són molt complicats de guanyar. Acabem amb el Centre Cultural i Esportiu Tiana, que es troba en un moment molt complicat ja que ja que arrossega sis derrotes consecutives a la lliga, que fa que continuïn sense aixecar cap i freguen els jocs de descens. El proper rival en sistrenys serà un test dur ja que es troba a la part alta de la classificació, però presenta la pitjor defensa de la categoria. Rà Tiana: Notícies: el temps. Després de la situació meteorològica d'aquestes últimes hores, dominada encara per les baixes temperatures, avui esperem que els termòmetres es vagin recuperant una mica. Continuarà fent fred, però no serà un fred tan rigorós com aquests dos darrers últims dies. A banda d'això, avui s'espera un matí de sol, però aquesta tarda apareixeran nubulades que al Maresme Nord podran fins i tot arribar a deixar algun petit ruixat al llarg d'aquesta mitja tarda o vespre. Sempre fenòmens aïllats i creiem que poc importants, com més cap al sud de la comarca, menys possibilitat de precipitacions. Els vents en general han de ser flujos i variables amb una situació marítima dominada pel marejol a mares de mar de fons. Com dèiem, les temperatures pugen una mica després d'aquesta darrera nit que ha tornat a ser molt freda. De fet, durant la propera nit les temperatures eh, tornaran a baixar, per tant es mantinen fredes, es mantinen de rigorós hivern i a partir de diumenge esperem que aquestes temperatures es vagin ja recuperant d'una forma clara. De moment, demà dissabte s'espera que la nuvolositat sigui variable, aquí la costa però bàsicament serà núvols als imigents i per tant no s'esperen precipitacions, amb vents febles del sud-oest al migdia i amb una situació marítima que continuarà tranquil·la, de cara demà passat diumenge, com dèiem, la nubulositat encara podrà augmentar una miqueta més, però és conseqüència del pas d'una petita pertorbació poc activa que prové de la zona de l'Atlàntic i, per tant, això ens portarà unes temperatures més elevades. Una pertorbació que deixarà pluges cap a les Balears, però aquí a Catalunya i aquí al Maresme només, com dèiem, intervals de núvols alts i mitjos que en cap cas no ens han de deixar precipitacions. L'entrevista De la mateixa manera que amb la crisi moltes famílies del Barcelonès Nord i Maresma fan equilibris per arribar a final de mes, també els tres hospitals de la comarca el municipal i els germans Trias i Pujol de Badalona i l'Esperit Sant de Santa Coloma calculen al mil·liòmetre la despesa. Òbviament no fan per gust sinó forçats per la Generalitat que el juny va ordenar un paquet de mesures d'un pla d'ajust pressupostari que en l'àmbit sanitari, entre altres conseqüències, reduia un 3,2% les tarifes dels concerts que la Generalitat té amb diferents empreses i entitats per gestionar alguns hospitals, com és el cas del municipal badaloní i de l'Esperit Sant Colomenc. Nosaltres hem volgut parlar del tema amb el director dels germans Trias i Pujol, el senyor Jordi Ara, qui ja saludem. Bon dia, Jordi. Molt bon dia. Doncs una reducció de, de pressupost que us afecta i que us ha obligat això, a això. Estrenya-us molt al cinturó. Doncs eh, és evident no, que el context de, de crisi econòmica general doncs, eh, ha fet necessari mesures d'ajustament en un àmbit com la salut, que és cert que s'havia anat doncs, incrementant el pressupost de forma rellevant els darrers anys, però que doncs, també ho havia fet i s'havien anat incrementant els serveis en paral·lel i, per tant, doncs, no, no ens sobrava res, no estaven molt, uh, molt grassos i, i hem hagut d'estrenyar-nos el cinturon i aprimar-nos tots una miqueta més i buscar mesures uh, doncs, uh, que potenciïn l'eficiència, mesures... A vegades imaginatives, a vegades dures, eh, però que crec que tots hem afrontat i que eh, espero que vagin i, i reverteixin en la sostenibilitat del De sistema sanitari. Sí, De fet, eh, arribar en un moment aquesta retallada en el qual el sector sanitari ja no passava per un bon moment. No, per, per això et deia no? que realment eh, doncs ja teníem uns pressupostos que eren, molt, molt, molt, molt ajustats. De fet, alguns hospitals, i especialment el nostre, doncs sempre s'ha caracteritzat per tenir eh, uns índexs d'eficiència molt alts i, per tant, quan algú ja és eficient eh, des del punt de vista dels serveis que presta i els diners que, que, des, eh, que destina aquests serveis, doncs quan el fan ser encara més eficient, doncs costa. Tot i així, crec que eh, nosaltres, a, a nivell de germans 3, hem fet una cosa interessant, que és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 dels que havíem tingut en anys anteriors per, per poder fer aquesta feina. I aquestes fórmules imaginatives que explicava ara mateix, en què consisteixen? A qui ha hagut d'afectar? Perquè és obvi que amb una reducció d'aquest sentit algú ha de sortir perjudicat. No, a veure, evidentment n'hi ha una que no és imaginativa i que ha vingut imposada per tothom, eh, que ha estat la reducció dels salaris de la gent i, per tant, eh, això vol dir que hi ha hagut eh, molta gent Uh, o tothom o tots els treballadors de l'hospital que, com sabeu tots, doncs, la salut no és un àmbit que estigui extraordinàriament ben pagat i que doncs, han vist retallada uh, el, el seu sou a final de mes. Per tant, sí que cal agrair que tots, tots aquests professionals que, que s'han trobat en aquesta situació, lluny d'estar de, uh, de, més uh, doncs, o bé desanimats o, o bé amb manca de ganes de col·laborar amb, amb la casa, doncs, al revés, la seva professionalitat ha fet que, eh, que col·laborin en totes aquelles mesures d'optimització de la despesa que s'ha proposat des de l'hospital eh, a banda de que ells mateixos ho hagin notat a la butxaca pròpia. Per tant, la primera és agrair moltíssim, moltíssim la feina de tots els professionals de la casa que han fet possible que els resultats en quant a qualitat i en quant a quantitat d'aquest any siguin bons malgrat el temps que ens ha tocat viure. I la resta, la, la resta és veritat que sempre hi ha, eh, sempre hi ha àmbits de millora. no? Eh, quins d'entrada, doncs, per exemple, l optimització de la despesa farmacèutica, que és un tema que hem treballat que hem treballnyat a detall, especialment amb la, amb la medicació més cara que es dispensa a l'hospital. I aquí doncs hem tingut... Eh, Eh, bona acollida per part dels professionals en, en reelaborar guies clíniques, en veure realment que tot allò que estigui indicat doncs, eh, eh, sigui realment el que toca i, i, i amb això, eh, juntament amb, amb repensar eh, l'assistència a diferents patologies cròniques aprofitant la primària, és a dir, els metges de capçalera, l'hospital, el, els, els caps d'especialitats per per tal que no es dupliquin visites, que la gent no hagi d'anar a dos llocs i pot anar només un. A dir, hem intentat aprofitar per dir, anem a repensar tot allò que fem, què ens podem estalviar sense que l'usuari noti, a, a on li podem donar més, més, uh, més fluïdesa uh, amb ell. Hem, hem tendit també doncs, a intentar aprofitar al màxim els llits del, del nostre hospital, bàsicament perquè tot allò que podem fer amb cirurgia major ambulatòria, és a dir, sense ingrés, doncs uh, ho hem fet, uh, fet d'aquesta manera. Uh, ja teníem poc marge en aquest sentit, però l'hem aplicat tant com perquè això ens hagi permès doncs, que en ocasions, especialment a l'estiu, quan baixa la demanda assistencial, hem, hem uh, fet un ajust de llits, com de fet doncs, també ha sortit a nivell, uh, a nivell de, de diferents medis de comunicació, i, i doncs aquí... Mentre eh, hem tancat els llits aquests, doncs hem aprofitat per fer alguna obreta de millora, de condicionament d'aquestes plantes. Per tant, doncs, eh, eh, amb tot això hi ha una part que, que és estalvi, hi una part que és, diria, és veritat que els hospitals eh, tendíem a pensar que, que tot l'any havien de tenir els mateixos recursos oberts i no de la mateixa manera com a l'hivern s'obren perquè hi han pics d'atenció, doncs també es pot saber que en aquells moments en què eh, la, doncs, el, el número o les necessitats assistencials de la població baixen per les vacances, per mil motius que l'havia està més fora de l'àmbit metropolità doncs els podem, els podem reduir de fet, què hem aconseguit? Doncs hem aconseguit eh, tenir un hospital que a l'índex d'ocupació és a dir, el percentatge d'ocupació és pràcticament el mateix que l'any anterior perquè hem intentat optimitzar al màxim és a dir, quan, si en algun moment faltaven llits doncs, eh, evidentment, s'endobri però quan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 I, a més a més, doncs, no, el fet de reduir l'estada no hem vist que impliqui que hi hagi més reingressos, és a dir, que el madal que marxa, com que marxa justet, doncs, uh, uh, torna a ingressar més aviat. No, no tenim més reingressos i tenim més estada, tenim una estada a l'hospital que és més baixa. Hem intentat aprofitar el màxim recursos, com pot ser l'hospitalització a domicili, perquè els madals marxin de l'hospital i s'atenguin a casa en alguna patologia. Hem uh, bueno, anat fent uh, mesures que a nosaltres ens, ha, ens han servit per intentar eh, doncs, optimitzar al màxim els costos i aprofitar al màxim els recursos eh, humans i materials que teníem a la casa. De fet, molta gent, és el que comentava ara fa un moment, pot pensar, ostres, menys recursos, menys qualitat en el servei, però pel que està comentant, la tasca tant del personal metge com de dels tècnics ha estat essencial en aquest sentit, doncs per això, per eh, dir en aquest moment eh, tenim masses llits, els reduïm, aprofitem per fer unes obres, en aquests moments ens falten llits, eh, en posem més en funció dels espais i aquí, en un espai com els Germans Trias, on sabem que és limitat i que doncs, les instal·lacions en algun sentit doncs, tenen mancances i per això es fan obres, s'ha hagut, ha hagut de treballar molt i molt per aconseguir doncs, que cada pacient pogués estar ben atès, perquè, pel que dedueixo també, cap pacient segat sense atendre. No, no, jo crec que aquí sí que això és molt important de dir, no? És a dir, tenim unes instal·lacions que són les que són, que hem intentat anar millorant en aquests últims anys i que l'esforç és a tots nivells. L'esforç ha estat molt important a nivell directiu, ha estat molt important a nivell dels caps de servei que planifiquen el... Doncs el el, les línies estratègiques dels serveis, ha estat molt important a nivell de tots els professionals que fan possible eh, que, això, que això sigui així, de tot el personal eh, auxiliar eh, no, que treballa perquè s'arribi a, a bon port eh, hi ha hagut també doncs, eh, una bona col·laboració per part dels del sindicats i, i per tant eh, hi ha hagut explicacions molt, molt, molt detallades a tots els òrgans de participació de la Casa de totes les mesures que s'anem a entendre. I jo crec que hi ha hagut també una cosa important, que és, que és veure això. Tothom sap que sempre es pot fer una miqueta més, i això tothom a qualsevol feina ho sap, que això s'ha de fer quan s'ha de fer, quan, quan les coses van, van malament, i jo crec que hem aconseguit eh, donar a fer la mateixa quantitat d'una mica més amb un pel menys de recursos. També és veritat que això no és com un xiclet, o sigui, molt més enllà tampoc podem anar. Clar. I, i sí que ho hem fet sense veure que s'hagin incrementat les reclamacions d'atenció a l'usuari, encara que això no vulgui dir eh, que, que a vegades no, no tothom es queixa, però sí que és un indicador de cap on tenem. I, i aquest sí que és una feina vostra. No? De dir, o sigui, jo crec que eh, hi ha un bon índex de valoració eh, per part del ciutadà de l'assistència que dona Germans Tries, i aquí, i aquí hi han dues coses que han sortit aquest any que crec que, que són rellevants. Eh, una és una enquesta de satisfacció que va sortir si no recordo malament doncs, a, a mitjans de l'any en què donava uh, un, una nota altíssima de valoració del, uh, dels usuaris cap a l'hospital en els diferents àmbits sí. uh, i, un, i una segona és l'acreditació els resultats de l'acreditació de qualitat de l'hospital que és un sistema de puntuació per veure uh, en quins àmbits doncs, es pot millorar i en quins no que l'hospital obté aquest any també un, una puntuació molt, molt elevada de la manera que jo crec que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 doncs no, no queda clar quan va ser l'últim control que li van fer i li van dir que realment l'havia de prendre. Per tant, hi ha una feina molt de l'atenció primària que ha fet amb extraordinària eh, precisió per tal de veure quines indicacions sí i quines no. I a nivell del medicament més complex, simplement doncs, hem volgut adaptar-nos al que són eh, les guies de bona pràctica clínica, de que tot allò que es pauti doncs, qui necessiti una medicació de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 l'entrevista.